El s-a smerit și de aceea Dumnezeu l-a binecuvântat cu harul adevăratei lumini și cu puterea de a ajuta pe cei credincioși. Nu poți ajuta pe cineva decât dacă ai cu ce. Și Apolo a primit din partea lui Dumnezeu multe daruri în urma supunerii lui față de adevărul curat al Evangheliei Mântuitorului Isus Hristos. Acuila și Priscila erau lucrarea harului lui Dumnezeu prin mare marelui apostol Pavel și tot ce l-au învățat ei pe Apolo... Era rodul acestei osteneli. Putem zice, dar fără să greșim, că adevărata lucrare duhovnicească în Apolo a făcut-o Sfântul Apostol Pavel prin Aquila și Priscila, tovarășii săi de lucru pe ogorul Evangheliei. Învățătura pe care o dădea Apollo după întâlnirea lui cu Aquila și Priscila nu se deosebea cu nimic de învățătura Apostolului Neamurilor primită direct de la Domnul Isus Hristos. Aceasta este o dovadă puternică a faptului că Apollo a primit același duh sfânt care îl călăuzea în tot adevărul. aquila și Priscila îi vor fi povestit lui Apollo tot ce a lucrat Sfântul Apostol Pavel în Corint, cum ei l-au găzduit, cum au lucrat împreună la facerea corturilor, ca să nu fie o greutate pentru nimeni și să nu împiedice astfel lucrarea Evangheliei. Îi vor fi povestit apoi împotrivirile din partea iudeilor, cum l-au târât pe Marele Apostol în fața lui Galion, guvernatorul Ahaiei, ca să fie judecat și condamnat, cum a luat ființă Biserica lui Hristos în Corint, în mijlocul luptelor din partea iudeilor, cum această biserică propășea, dar era și pândită de mulți vrășmași. Toate acestea și multe altele îi vor fi povestit ei lui Apollo, iar el, auzind, s-a umplut de dorința fierbinte de a merge în Ahaia, ca să cerceteze pe frații din toate localitățile, dar mai ales pe cei din Corint. După cum s-a spus și în alte meditații, Ahaia era o provincie importantă din Grecia cu multe orașe în care se aflau adunări creștine ca rod al muncii neobosite a Marelui Pavel. Frații din Efes, în frunte cu Aquila și Priscila, auzind despre dorința lui Apolo de a trece în Ahaia, i-au dat o scrisoare de recomandare pentru ucenicii de acolo ca să-l primească bine. Astfel Apollo, încurajat de și din Efes, a pornit la drum și când a ajuns s-a și apucat de lucru prin Harul lui Dumnezeu, ajutând pe cei ce crezuseră ca să înainteze pe calea cea nouă și vie a Domnului Isus Hristos. Talentele lui Apolo, Duhului infocat și cunoașterea scripturilor puse în slujba Evangheliei Mântuitorului Hristos după învățătura clară și puternică a Sfântului Pavel, transmisă de Aquila și Priscila, au făcut din el un mare slujitor al Domnului Isus Hristos. În felul acesta influența lui în adunarea creștină din Corint era puternică. Câțiva frați s-au alipit de el, socotindu-l un fel de conducător de grup, însă în inima și în lucrarea lui de afară n-a primit această ispită. Sfântul Pavel vorbește cu căldură despre el când zice Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Sau, fraților, pentru voi am spus aceste lucruri în icoană de vorbire, cu privire la mine și la Apollo, ca prin noi înșine să învățați să nu treceți peste ce este scris. Sau, cu privire la fratele Apollo, l-am rugat mult să vină la voi cu frații, dar n-a voit nici de cum să vină acum, va veni însă când va avea înlesnire. Sau, ai grijă de legiuitorul Zena și Apollo să nu ducă lipsă de nimic din ce le trebuie pentru călătoria lor. Toată lucrarea lui Apollo pe ogorul Evangheliei a fost o lucrare a harului pe care Dumnezeu a făcut-o prin el. Ca să faci lucrarea harului, trebuie să fii tu însuți lucrarea harului lui Dumnezeu. Un viitor din dar și un prezent de adevăruri Din fintele cuvinte spune. Un viitor, un viitor, un viitor strălucitor, cu tine avem, cu tine avem, cu tine avem, Iisuse, un viitor de hat trălucitor. Versetul 28 Căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din scripturi că Isus este Hristosul. Când ai trecut cu adevărat de partea lui Hristos, ai în fața ta partea cealaltă, a iudeilor care se împotrivesc lui Cristos, deci și ție. Toți cei stăpâniți de duhul unei partide religioase, mai vechi sau mai noi, se împotrivesc Domnului Cristos, care este dincolo de orice partidă religioasă, se împotrivesc trupului său, care trăiește așa cum a trăit și capul când era pe pământ. Apollo înfrunta pe iudei în public, pentru că aceștia căutau să ducă norodul în rătăcire. Arma de apărare și de lovire a lui Apollo împotriva iudeilor era scriptura. Prin scriptură, cu ajutorul ei, lupta Apollo împotriva iudeilor, dovedindu-le că Isus este Hristosul. Ce pildă minunată este Apollo și pentru noi! Mereu, mereu să luăm Scriptura Sfântă, pentru că prin ea primim lumina în orice problemă, noi care am ajuns la nașterea din nou. Scriptura este mijlocul cel mai desăvârșit pentru a dovedi că Isus este Hristosul. Aceasta e ținta creștinului în orice timp și în orice loc, să dovedească din Scripturi că Isus este Hristosul, nu din tradiție sau alte surse. Dacă cineva este cunoscător al Scripturii, dar nu folosește Scriptura pentru a dovedi oamenilor că Isus este Cristosul lui Dumnezeu, trimis aici pe pământ ca să aducă mântuirea și viața veșnică prin jertfa și învierea lui, acela este misionarul diavolului. Și diavolul cunoaște Scriptura, dar nu dovedește nimănui din ea că Isus este Cristosul lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii. Dumnezeu a dat scriptura pe pământ pentru ca prin ea să se dovedească limpede și puternic că Isus este Hristosul. Repetăm mereu și mereu adevărul acesta, chiar dacă cineva ne-ar judeca aspru. Scriptura este asemănătoare cu autorul ei, Dumnezeu, pentru că ea este cuvântul lui, este Cristosul lui cu un veliș de litere care trebuie date la o parte cu degetele credinței ca să se arate chipul după Duh a lui Hristos. Să dovedești că Isus este Hristosul, adică El este cel uns pentru mântuirea păcătoșilor, este slujba cea mai folositoare pentru suflete și o poți face numai dacă Hristos se află în tine. Avem viață numai prin cunoașterea lui Hristos. A fi înseamnă Hristos în noi. Cineva zicea a fi este moral. A fi însă înseamnă a fi în adevăr, adică în Hristosul descoperit în Scriptură. El este adevărul. Fără Hristosul descoperit în Scriptură și apoi în viața celui ce crede în El, nu este sfințenie, înțelepciune, dragoste, fericire și viață veșnică. În El avem pe însuși Dumnezeu în toată plinătatea și frumusețea Lui. Cu privire la marea însemnătate a Scripturii, dăm mai jos câteva gânduri ale unor vechi scritori creștini ca să ne fie și nouă un îndemn pentru cercetarea și prețuirea ei. Cea mai veche carte creștină după Noul Testament, intitulată Învățătura celor 12 apostoli, Didahiile în grecește, zice Fiul meu, de cel care-ți vorbește cuvântul lui Dumnezeu, adu aminte ziua și noaptea, cinstește-l ca pe Dumnezeu, căci unde se vorbește cei al Domnului, acolo este Domnul. Vechii scriitori creștini erau oamenii Bibliei. Ceea ce scriau ei se întemeia pe cartea lui Dumnezeu. De exemplu, Origen, care a trăit în secolele 2-3, în scrierile lui care ni s-au păstrat, s-au descoperit peste 57 de, mii de citate biblice. Origen spune despre Sfintele Scripturi, aceste sfinte cărți nu sunt simple scrieri omenești, ci provin din inspirația Duhului Sfânt prin voința Tatălui Celui peste toate și prin mijlocirea Fiului Său, Iisus Hristos. Pricina tuturor părerilor greșite, ale necuviințelor și ale cuvintelor înjositoare despre Dumnezeu, se pare că nu sunt altele decât faptul că nu se tălmăcește scriptura în sens duhovnicesc, ci e conceput numai sensul ei literal. Sfântul Ciprian Duhul Sfânt împinge biserica ca vântul corabia și prin scripturi tot el o îndreaptă ca o cârmă spre limanul mântuirii. Sfântul Chiril al Ierusalimului în Noul Testament Hristos se arată, în Vechiul Testament El se făgăduiește. Fericitul Augustin! Vechiul Testament n-a servit decât pentru a anunța pe cel nou, iar Noul Testament nefiind altceva decât descoperirea și împlinirea celui vechi. Tot acest scriitor zice în altă parte interpretul care ar da scripturilor un alt sens decât acela pe care îl dă însuși autorul sfânt, se înșală în însuși sânul adevărului. Sfântul Ioan gură de aur Dar acum cei ce voiesc să se mântuiască, uite-se la scripturi, căci acolo vor găsi tot ce trebuie. Atanasie Sinaitul În toate câte grăim și facem, trebuie să avem adeverire din Sfânta Scriptură, Alminteri, amăgiți de născociri omenești, rătăcim de la calea cea adevărată și cădem în prăpastia pieirii. Oricât de mult s-ar vorbi despre Scriptură și despre autorul Scripturii Dumnezeu, nu-i prea mult, pentru că numai în felul acesta poate ajunge omul la credință și prin credință la mântuire și fericire veșnică. Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu, să locuiască din belșug în inimile noastre, în toată înțelepciunea. Așa ne îndeamnă Pavel în colosen 3 cu 16, ca să fim destoinici pentru orice lucrare bună, după cum ne spunea tot Pavel la Doitit 3, 16 și 17. Un pe mici, Dar și un prezent în har și soare trăim cântând mă direție. Un viitor, un viitor, un viitor strălucitor. Cu tine avem, cu tine avem, cu tine avem istu Un viitor de hart strălucitor. Capitolul 19, versetul 1 Pe când era Apolon în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici. În planul lui Dumnezeu, fiecare credincios este cuprins ca să lucreze după darul pe care l-a primit și astfel împărăția lui să propășească fără întrerupere. Apolo a lucrat și el după darul lui la propășirea lucrării Evangheliei. El a lucrat ca un ucenic și ca o calfă bună, dar Pavel era meșterul zidar care a pus temelia. Nu Apollo avea inițiativa, ci Pavel, vasul ales pentru zidirea Bisericii lui Hristos între neamuri. Apolo era în Corint ca să zidească pe temelia pusă de Pavel, dar Pavel avea întreg câmpul Evangheliei sub ochi. Duhul Sfânt îl avea în vedere pe Pavel, călăuzindu l pas cu pas în locurile unde era nevoie mai mare. Astfel, acest mare apostol al lui Hristos, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici i-a hotărât mântuitorul câmpul de lucru pentru un timp. Dăm câteva date despre Efes ca să înțelegem mai bine lucrarea Evangheliei desfășurată de Sfântul Apostol Pavel în acest oraș. Efesul în acea vreme era unul dintre cele mai renumite orașe ale Asiei Mici și ale lumii antice cu o populație aproape de 400.000 de locuitori, majoritatea fiind greci, între care se afla și o mare colonie de evrei. Efesul a fost întemeiat de coloniștii greci care au găsit aici, pe țărmul Asiei Mici, un loc potrivit pentru o așezare în care să se dezvolte comerțul. La 2 kilometri se afla portul Panoramus, Panorama, prin care intrau și ieșeau mari bogății. Clădirile orașului Efes erau îngrămădite sub munții Cares și Prion, având în apropiere dumbrăvi cu pomi fructiferi. Portul era situat la punctul de întâlnire a marilor drumuri care duceau la nord spre Sardes și Tracia, spre sud la Magnezia și Antiohia Pisidiei, având astfel legătura cu tot continentul cunoscut atunci. Efesul avea o mulțime de lacuri în apropiere și datorită acestora, precum și a râurilor din împrejurimi, avea pește foarte mult. Acest oraș era tot atât de slăvit pe cât era de bogat și mare. Aici, pe țărmul mării mediterane, era sediul celor mai alese culturi grecești. Marele istoric al Antichității, Herodot, spunea că sudul Asiei Mici a fost locul cel mai minunat pentru orașele timpului său. În Smirna, Efes și alte orașe din acea parte a lumii de atunci au încolțit și înflorit poezia lirică, filozofia și istoria. În aceste orașe s-au scris cântece elegii, iar Tales a dat primul impuls filozofiei. Tot aici au trăit gânditori ca Heraclit, Hermodor și alții. Cu toate că în Efes au sosit autorități romane cu suitele lor, orașul a rămas cu limba greacă, iar ca aspect general a rămas oriental. Cetățenii se arătau foarte supuși împăratului roman, erau lingușitori, ridicau temple, viciilor și slăbiciunilor lor, îi divinizau prin inscripții pe monedele lor. Romanii, în schimb, văzând că nu au de ce se teme de acești oameni degenerați, le-au dat ajutoare materiale când sufereau de cutremure, le ofereau titluri de onoare, etc. Autonomia orașului a fost continuată pe mai departe, precum și jocurile lor cu care se distrau foarte mult. Aveau un teatru cu 25.000 de, de locuri, dar ceea ce înălța Efesul pe culmile cele mai înalte ale mândriei sale era renumitul templu al zeiței Diana, una din cele șapte minuni ale lumii antice. Pe străzile Efesului erau întâlniți tot felul de oameni, filozofi care reprezentau știința, preoți care reprezentau religia, oameni de afaceri și chiar răufăcători atrași aici de dreptul de azil ce era legat de templul Dianei. Se spunea că dacă un criminal reușea să ajungă până în teritoriul din jurul templului Dianei, era în siguranță. Efesul era și un oraș cu multe superstiții, era renumit prin farmecele preoților. Aici s-au găsit tablele efesene care vorbesc de aceste farmece și care atrăgeau oameni din toată lumea. Astăzi Efesul se află în ruine. Aceasta era înfățișarea orașului Efes în care a sosit Sfântul Apostol Pavel, care a văzut aici că are o ușă deschisă, deși sunt mulți împotrivitori. Efesul pentru biserică era a treia capitală după Ierusalim și Antiohia. El a avut o mare însemnătate în istoria creștinismului, în Ierusalim, creștinismul s-a născut în leagănul iudaismului. În Antiohia aflăm punctul de plecare al Sfântului Apostol Pavel ca să vestească Evanghelia pentru neamuri, pe când Efesului îi era dat să fie martorul de plinei dezvoltări a bisericii între neamuri, unde a ajuns însuși Sfântul Apostol Ioan să lucreze la desăvârșirea sfinților, cu toate că el lucra mai înainte pentru frații iudei. Pavel a ajuns la Efes, aici a întâlnit pe câțiva ucenici. Pretutindeni sunt ucenici. Important este faptul ai cui sunt ucenicii. Ucenicii Domnului Isus se cunosc îndată. Ei seamănă cu maestrul, au trăsăturile lui. În populația cea numeroasă a Efesului erau tot felul de credințe religioase. Printre aceștia erau și unii care își ziceau creștini dar nu cunoșteau decât o parte din adevărul spus de Domnul Isus Hristos, așa ca Apolo și acești ucenici pe care i-a întâlnit Sfântul Apostol Pavel. Ei nu cunoșteau decât botezul lui Ioan și din pricina aceasta nu primiseră Duhul Sfânt și deci nu făceau parte din Biserica lui Hristos. Fără Duhul Sfânt nu-i cu putință să faci parte din trupul lui Hristos. Ucenicii întâlniți de Sfântul Pavel erau ucenicii lui Ioan Botezătorul, nu ai lui Hristos dar au devenit creștini, mădulare în trupul lui Hristos în urma propovăduirii adevărului întreg al Evangheliei de către Marele Apostol Pavel. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 18, de la versetul 27 la versetul 28 și capitolul 19, versetul 1. Fiindcă el, Apollo, voia să treacă în Ahaia, frații l-au bărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult, prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din scripturi că Isus este Hristosul. Pe când era Apolon Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici. Spre Domnului cântăm cântarea Un viitor din aur și ceruri ne-ai pregătit de plin, Isuse. Un viitor, un viitor strălucitor, cu tine avem, cu tine avem, cu tine avem Iisuse, un viitor de hat strălucitor. Un viitor Întreg lumină Din dulcea ta Păgăduină ta, Dar Și un prezent De disemină Avem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 cu tine avem, Iisuse, Un viitor de hat rălucitor. Un viitor din sărbătoare Vom moștevi pe veșnicime. Dar și un prezent în har şi soare, Trăim cântând mădire fie. Un viitor, un viitor, un viitor strănducitor, cu tine avem, cu tine avem, cu tine avem Iisuse, un viitor de har strănducitor. Mulțumim că-n tine toate din plin le avem și-acum și mâine, Cât mărginilea noastră poate să lăudăm în veci păpâne. Un viitor, un viitor, un viitor strălujitor. Cu tine avem, cu tine avem, cu tine avem Iisusem. Un viitor de hart trăzucitor.